Capitolul 18. Buda și contemporanii săi. 147. Prințul Siddhartha. Sidarta se scrie S-I-D-D-H-A-R-T-H-A. Budismul este singura religie al cărei întemeietori nu se declară nici profetul unui Dumnezeu, nici trimisul său, și care în plus se respinge însă și ideea unui Dumnezeu ființă supremă. Dar aceste întemeitor se proclamă pe sine, trezitul, Buddha și pornind de aici călăuză și maestru spiritual. Propovăduirea sa are drept țel eliberarea oamenilor. Acest prestigiu de salvator face din mesajul său soteriologic o religie și transformă destul de curând personajul istoric Siddhartha într-o ființă divină. Căci în pofida a speculațiilor teologice și a fabulărilor învățaților budiști, în pofida anumitor interpretări europene care au văzut în Buda un personaj mitic sau un simbol solar, nu există vreun temei serios de a nega istoricitatea. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord în a admite că viitorul Buda s-a născut probabil în aprilie, mai, o 558 înaintea ierei noastre, sau după altă tradiție, în 567, la Kapilavastu și al unui mic rege, Sudodana, și al primei soție a acestuia, Maia, el s-a căsătorit la vârsta de 16 ani, a părăsit palatul la 29 de ani, a avut trezirea desăvârșită și supremă în aprilie-mai, anul 523 sau anul 532, și după ce a propovăduit tot restul vieții, s-a stins în noiembrie, anul 478 sau anul 487, la vârsta de 85 de ani dar aceste câteva date și alte câteva evenimente pe care le vom relata mai departe, nu e de deloc biografia lui Buddha, așa cum o înțelegeau credincioșii, căci odată proclamată public identitatea sa adevărată, aceea de trezit și acceptată de discipolii săi, viața sa a fost transfigurată și a primit dimensiunile mitologice specifice marilor mântuitori. Acest proces de mitologizare s-a amplificat cu timpul, deși începuse încă din viața maestrului. Ori, e important să ținem seama de această biografie fabuloasă, căci ea a fost creatoare atât în teologia și mitologia budistă, cât și în literatura devoțională și în artele plastice. Astfel se zice că viitorul Buddha, Bodhisattva, fiind amenită trezirii, își alesese singur părinții în timp ce era un zeu în cerul zeilor Tușita. Bodhisattva se scrie B-O-D-H-I-S-A-T-T-V-A. -T -T Conceperea a fost imaculată, bodhisattva pătrunzând în șoldul drept al mamei sale sub forma unui elefant sau a unui copil de șase luni. Versiunile vechi vorbesc numai despre visul mamei, un elefant ar fi intrat în corpul ei. Sarcină ar fi fost și ea imaculată, căci bodhisattva stă într-o raclă de piatră și nu în matrice. Nașterea sa are loc într-o grădină. Mama se prinde de granga unui copac și copilul iese din coapsa dreaptă. Abia născut, Bodhisattva face șapte pași spre nord și scoate un răget de leu exclamând, Citez, sunt cel mai înalt din lume, sunt cel mai bun din lume, sunt cel mai bătrân din lume. Aceasta este ultima mea naștere. Nu voi mai avea o altă existență. Închei citator. Mitul nașterii proclamă, deci, că de la nașterea sa, viitorul Buddha transcede cosmosul. El atinge creștetul lumii și abolește spațiul și timpul. El este, într-adevăr, primul, cel mai vechi din lume. Numeroase miracole anunță evenimentul. Când copilul a fost introdus într-un templu brahmanic, chipurile zeilor s-au ridicat din lăcașurile lor, au căzut la picioarele lui Bodhisattva și au cântat un imn într-un slaba sa. Copilul a primit de la tatăl său numele de Siddhartha. Cel care și-a ajuns scopul cercetându-i corpul, ghicitorii recunosc cele 32 de semne fundamentale și cele 80 de semne secundare ale Marelui Om, Maha Purusha, și declară că va veni un suveran universal sau un Buddha. Un bătrân ruși, Asita, zboară prin văzduh din Himalaia până la capil la vastu, cere să-l vadă pe nou născut, îl ia în brață și, înțelegând că va ajunge Buddha, începe să plângă știind că el, Asita, nu va trăi în destul ca să-i poată urma învățătura. La șapte zile după ce l-a născut, Mai moare, ca să renască în cerul zeilor tușita. În primii șapte ani, copilul i-a crescut de mătușa sa. Apoi primește educația pe care o primea orice prinț indian și se distinge atât în învățătura cât și în exercițiile corporale. La 16 ani se căsătorește cu două prințese din regatele învecinate, Gova și Yasodara. După 13 ani, acesta din urmă îi naște un fiu, Rahula. Acestea mănunte care stâși tradiția ascetică budistă sunt probabil autentice, dice. De altfel, Siddhartha a fugit din palat la puțin timp după nașterea lui Rahula, respectând astfel obiceiul indian care nu permitea renunțarea la lume cât după nașterea unui fiu sau a unui nepot. O întreagă povestire s-a elaborat în jurul acestei mari plecări. Potrivit celor mai vechi texte, Buddha ar fi declarată discipolilor săi că după ce a meditat la bătrânețe, boală și moarte, și-a pierdut bucuria de viață și s-a hotărât să salveze lumea de aceste trei mari rele. Legenda prezintă întâmplările mai dramatic, alarmate precizările ghicitorilor săi, Sudo Dana reușește să izoleze pe tânărul prinț în palat și desfătătoarele lui grădină, dar zeii să termicesc cele plănuite de tată și, trei ieșiri consecutive din grădinile desfătării, Sidarta întâlnește la început un bătrân decrepit, rezemându-se în toiagul său, apoi a doua zi un bolnav, zlăbit, livid, ars de fierbânțea la febrei, în fine a treia zi la partea cimitirului un mort. Vizitiul îi dezvăluie că nimeni nu poate să scape de boală, bătrinețe și moarte. Apoi, la o ultimă ieșire, prințul zărește un călugăr cerșind, calm și senin, și acest să priveliște îl consolează, arătându-i că religia este susceptibilă de a te vindeca de mizeriile vieții omenești.